La classe de ciències els ha dit la mestra que avui els tocava sortir la pissar a parlar ah. els de casa i la feina que tenen... Benvinguts a la 17a edició del programa Xerraire, el programa de l'escola Bastaró i Mates a Ràdio Palafrugell. Comencem amb un conte d'en Rodari de la sèrie Contes per Telèfon, explicat pels nostres companys de quart. Esperem que us agradi. Tocar el nas del rei Una vegada, en Joanet Rodamont va decidir d'anar a Roma a tocar el nas del rei. Els seus amics li volien treure la idea del cap dient «Mira que és una cosa perillosa, si el rei s'hi enfada seràs tu qui guardes el nas». Amb el cap i tot. Eh, però en Joanet era tossut. Mentre feia les maletes per entrenar-se una mica, se'n van a visitar el rector, l'alcalde i el mariscal. I els va tocar el nas de tots tres amb una tanta prudència i habilitat que ni se'n va adonar. No és pas difícil, va pensar en Joanet. Un cop arribat a la ciutat veïna, es va vindicar la casa del governador, la del president i la del jutge. Se'n va anar a fer una visita a aquests il·lustres personatges. També els va tocar el nas amb un dit o dos. Els personatges quedaven una mica parats, perquè en Joanet semblava una persona ben educada i sabia parlar gairebé de tot. El president s'hi va enfadar una mica i va exclamar I ara? Que m'està tocant el nas? Per l'amor de Déu, va dir en Joanet, hi havia una mosca. El president va mirar tot al voltant i no va veure ni mosques ni mosquits. Però mentrestant en Joanet va fer una irreverència, cuita corrents i se'n va anar sense oblidar de tancar la porta. En Joanet tenia una llibreta i duia els comptes dels nassos que tocava i tots els nassos eren importants. Quan va ser a Roma, però el nombre de nassos va pujar tan ràpidament que en Joanet no va, va haver de comprar una llibreta més grossa. N'hi havia prou amb una passejadeta per topar-te, a cop segur amb un parell d'excel·lències, algun sotsministre i una dotzena de secretaris generals. Ja no parlem dels presidents. Hi havia més presidents que no captaires. Tots aquells nassos alucs estaven a l'abast de la mà. De fet, els seus propietaris es prenien la tocada de nas d'en Joanet Rodamont per un homenatge a la seva autoritat. I n'hi va haver algú que fins i tot va arribar a suggerir als seus subordinats que fessin el mateix. D'ara endavant, els deia, en comptes de fer-me una reverència, em podeu tocar el nas. És un costum que més modern i que més refinat. Dels subordinats, de bones de primeres, no gosaven allargar les mans vers el nas dels seus superiors, però aquestes mans les encoratgeven amb un somriure així d'ample, i aleshores vinga tocades, fregades i estirades. Els nassos emitents es tornaven vermells i lluents de satisfacció. En Joanet no havia pas perdut vista el seu principal objectiu, que era tocar el nas del rei i només esperava una bona ocasió, la qual es va presentar durant una desfilada. En Joanet va notar que, de tant en tant, algun espectador sortia de la gentada, s'enfilava el pescant i de la rosa reial i lliurava un sobre al rei, segurament una súplica, que el rei donava somrient, tot Seit, al seu primer ministre. Quan la carrossa va ser prou a la vora, en Joet va saltar sobre el pescant i mentre el rei li dirigia un somriure encoratjador, li va dir «Amb el seu permís», va allargar el braç i va premar la punta del nas de sa majestat. El rei es va calmar tot esverat. Va obrir la boca per dir alguna cosa, però en Joanet, amb un salt enrere, ja havia trobat refugi entre la gentada es va sentir grans aplaudiments. I tot seguit, molts altres ciutadans van cuidar a imitar l'exemple d'en amb entusiasme. Saltaven damunt la carrossa, l'enxampaven al nas del rei i li donaven una bona estirada. «És un nou senyal de respecte, Majestat!», va murmular somrient el primer ministre a l'orella del rei. Però el rei ja no tenia ganes de somriure. Al nas li feia mal i li començava a gotejar. I ell no tenia ni temps d'eixugar-se a la candela, perquè els fills del subdis no li donaven treva i continuaven tocant-li el nas alegrement. A un joanet se'n va anar el seu poble molt satisfet. I conte contat, conte acabat. El conte ha sigut llegit per... Ariadna Sánchez Perea, de 4 Ara, tot seguit, els nens de segon us diran uns acudits super, super graciosos. Un cargol va ser apropollat per una tortuga. Els pels metges interessats van preguntar al cargol com va passar tot? I el cargol va respondre no sé, va anar tot tan ràpid. En vénen dos globus per deixar i un li diu a l'altre com t'ha amat cactus? Quin cactus? Un nen per un se separa quan marxem el perro consiste a la treta Vale, un, dos, tres, anem. Els acudits han sigut espoicats per... Ryan Maslow y Asaral. Alejandro Podina. A continuació, la, les Barcelonatis les notícies del Barcelona. Una de les eines de l'escola és educar per i en la inclusivitat de l'alumnat i perquè l'alumnat entengui que hi ha persones diferents dintre aquesta societat on vivim. Dintre d'aquest marc a Educació Física, ens va vindre a visitar una persona de Mifes per ensenyar unes coses d'aquest aspecte als nens i nenes de l'escola de è Bon dia, Mohamed. Bon dia. Bon dia, Abel. Maria. Bon Espuiqueu el Mohamed, espuique. qui va venir? Un home que diu Carles, que, que ha vingut en cadira de rodes. I com és que anava en cadira de rodes? Perquè ha, havia tingut un accident. Va tenir un accident. Sí. Fa temps? Quan ell tenia 15 anys. Quan ell tenia 15 anys. I quina edat té, en Carles, ara? Crec que 43. 43, o sigui, ja fa una colla d'anys, oi que sí? Sí. A veure, què us va explicar, en Carles? Ens va explicar, bàsicament, la seva vida i com va acabar així. Com va acabar en cadines de noies, degut a l'accident, no? Sí. I critica algun esport, en Carles? Sí, i molts. Mm. Quins esports practiques? Explica. Bàsquet, futbol, um, tènis, um, handball i entre altres. Tot i anam amb cadira de lades? Sí, sí. I aquí a l'escola què va portar en Carles? Què ens va portar? Què ens va deixar aquell dia? Mm, cadires de lades per anar a fer bàsquet. Cadires de lades per fer bàsquet. O sigui, vau practicar bàsquet en cadires de lades? Sí. Mohamed? Com et vas sentir a la de lades? Què vas pensar? Bueno, que si em passa no, no m'agradaria. Suposo que no agrada a ningú, evidentment. Val? Si em passés no m'agradaria. bé, uh, veure, uh, us va explicar algun dels problemes que troba a la vida quotidiana en Carles? Sí. Quins problemes us va explicar? Que quan estigui aixecant no pot, no pot reaccionar tan ràpid com faria una persona sense, amb cames. Sí, o sigui, no ho faria tant de pressa com ho faria una persona en cames. Què més us va explicar? Um, us va que... explicar alguna cosa de barreres arquitectòriques? No us va explicar eh, d'aquest tema. D'acord, què més us va explicar? També ens va explicar que, gràcies a l'ajuda dels metges, Ara, d'aquí poc, podria tindre una cama d'aquelles... Ortopèdiques? Sí, ortopèdiques i podria caminar-hi. Podria caminar més bé, podria moure's més bé, podria tindre més bona mobilitat. Sí. Molt bé. Tu què vas sentir amb la de Berlades? Bàsicament por i llàstima. Por i llàstima. Por de què? Perquè si em passés mi, no m'agradaria gens. Uh, suposo que no agrada a ningú, ja ho hem dit abans. Llàstima? Perquè el pobre eh, no ho no volia fer volent. Mm -hmm. O sí sigui, no et voldries posar la seva pell. Bé, llàstima mm, està bé que ens sentim, però no que li demostrem. Perquè, esclar, si tothom volia demostrar la llàstima, ell també se sentirà malament, lògicament. Si es practicava tots aquests esports, tenis, bàsquet... Mohamed, vosaltres vau practicar el bàsquet en cadira de lades? Sí. Hi havia moltes cadires d'errores que ens van deixar? Sí, uns 10. 10 cadires d'errores, suficient per a dos equips de bàsquet, no? Sí. I jo pregunto, perquè ho ignoro, i suposo que els ullets ho volen saber. Uh, a veure, la, la canasta del de, bàsquet en cadira d'errores, la cistella, estava a la mateixa alçada o no? Sí. Sí, estava a la mateixa alçada. Mm. O sigui, en un bàsquet en cadira d'esglades normal estava a la mateixa alçada que juguen els professionals del bàsquet grans o mitjans. Sí. Podem... Molt bé. I és fàcil fer bàsquet en cadira d'esglades? No, la veritat que no. No és fàcil moure's, no? no. Us va fer una demostració encara, des de com es movia ell? Eh? Sí, sí. M'imagino que es devia moure més pet que no pas vosaltres. I tant. I tant, no? <ríe> Clar, estant-hi acostumat amb tant d'anys, pobra, és normal, 28 anys en cadira d'esglades, déu m'hi do. També et sembla que us va explicar algú que havia canviat la Cadira de Ruares? Bé, bueno, de tant en tant de... ha de canviar. Esclar, perquè a Lades suposo que es deuen desgastar, també, no? En fi, us va agradar aquesta experiència del bàsquet en Cadira de Ruares? No tant. No tant. No us va agradar gaire. No us hi volríeu trobar, oi que no? no. Però experimentar-vos, saber què pensen aquestes persones, va estar bé? Sí. sí. I quan trobeu una persona en Cadira de Ruares al poc carrer, i vosaltres n'heu pel bonere, què heu de fer? Ajudar al personal perquè es sentin millor al carrer. Va, i com us podem ajudar? Um, doncs, si hi ha algun minusval i tot, etc, etc., doncs deixar-lo passar abans de nosaltres o ajudar-lo a, a portar-lo. Deixar-lo passar és molt important. Recordem que les persones amb minusvalies físiques no tenen tanta mobilitat com nosaltres. Per tant, si ens els trobem per la vorera, el que podem fer per ajudar-los és baixar nosaltres de la vorera en comptes de fer-los baixar en ells, lògicament. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i per haver-vos explicat, nois. Gràcies. Gràcies, gràcies a nosaltres. I també aprofitem l'ocasió per donar les gràcies a Mifes per la gran feina que fan de deixar aquestes cadires rodes a la escola perquè ens en donem compte de les dificultats que tenen aquestes persones que reteixen minusvalies físiques. Gràcies per tot. Hola, avui us ho que a l'escola Barcelona i Mates, a les classes dels nens i de les nens de 6 han fet un racó anomenat el racó de les paraules amables. En aquest racó, tal com diu la paraula, i enganyem dos papers de diferent color, que són el verd i el groc. El groc serveix per a les paraules boniques, amables, cariñosas que et diuen o que et senten també, que t'alegren, etc. En canvi, al color verd Serveix per les paraules dolentes, insults, etc. En fi, les paraules que no t'agraden. Que et diguin que no et senten bé, que t'entristeixen, que fan que no tires endavant, que t'ataquin, etc. Gràcies per escoltar-me i per la vostra atenció. Aina Mores Puig, si se ve. Hola, bon dia. Avui sós parlant de l'arxiu de Palafruixer. Hi havia una senyora que es va explicar les coses de l'arxiu. Bon dia, Alejandro. Bon dia. Quines coses hi ha a l'arxiu de Palafrugell? Eh, hi ha documents molt importants dels, dels anys passats que havia passat de Palafrugell que diuen que una iglesia tenia tots els documents que havien de tot Palafrugell, del poble i que se, hi havia una cosa que se es va cremar de la guerra, es va cremar tot i hi havia una caixa de fusta que ens va salvar els documents. En una caixa de fusta es van salvar els documents? Sí. I durant la es van cremar? Sí, no, s'havien cremat un poquet de la pàgina, uh -huh. eh, com a la meitat. I només hi han documents de Palafrugell o hi ha documents d'altres llocs? Hi ha solo documents de, de Palafrugell. I on és l'arxiu municipal de Palafrugell? On està situat? Està situat a, a l'església de Palafrugell. Al costat de l'església, no? Sí, Davant de la farmàcia. Sí. Uh -huh. I la senyora que hi havia, que us va explicar una anècdota, alguna cosa més de l'arxiu? L'havien um, explicat que hi havien fet uns treballs per compartir amb això, i compartir això amb, amb, com es diu, en grafitis, amb això, vam uh -huh. compartir, els ensenyat, i vam ensenyar ahir unes caixes que havien morts documents. Hi havia molts papers? Molts, amb uh -huh. unes caixes molt grans. Us van anar a la visitar l'arxiu? Sí, us va agradar molt. I és un lloc que hi podeu anar a buscar els papers per fer treballs per a l'escola? A vegades diuen que sí, però tenen d'anar amb un adult. Has d'anar acompanyat per un adult? Sí. O sigui, quan fa lliure secundària ja saps què has de fer si vols fer un treball. Sí. On pots anar? Sí. A part de la biblioteca o l'arxiu, no? Sí. Molt bé, moltes gràcies. La visita a l'arxiu ha sigut explicada per... ...que n'hi ha a Alejandro Sierra al Parado. Els nens de primer han anat al parc de bombers. Tot seguit ens ho explicaran. Els nostres alumnes de primer van anar d'excursió als bombers. Bon dia, Sirach. Bon dia. Bon dia, Salim. Bon dia. Bon dia, Hajat. Bon dia. Bon dia, Eimi. Bon dia. Sirach, eh? què? què vau veure'n els bombers? Havíem veure que havíem tirat aigua i havia, i, i quan havíem tirat aigua havíem vist el coiris d'aigua. Què més vau veure, Salim? Un camió. Un camió? I com era aquest camió? Malgrat. gran. Hi havia bombers a dins o no? Sí. Hajar, què us van espanyar els bombers? Que si hi ha un incendi van allà i apagant el foc. Eimi, vau fer alguna cosa més allà? Sí, vam pujar en el camió del bombès. Vau pujar al camió dels bombès? I vau tocar la sirena a vosaltres, sí o no? Qui ho va fer? El bombers. Els bombès. Els bombès van tocar la sirena? Molt bé. Tots quatre, tots quatre, us van va agradar la sortida? Sí! sí. I el consell ha dit al bomber que no tocés només una vegada i hi havia un... moltes sirenes diferents. Hi havia moltes sirenes diferents? Sí, I, i el consell sí. ha parlat amb el micròfon dels bombers. Tenia-li un micròfon també? Sí. sí. Què era, com aquest d'aquí, o més més, més Pots, gros? Pots petit. Més Aquí, petit? Sí a la policia igual. Ah, com a que és que surten els poicos de la policia? I quan em passava el, el camió de bombers hem vist una càmera allà. Una càmera? Sí, si sí, venen uns ladrots per, per si... per, per si... si ve un ladrador per robar el camió. O sigui una càmera de vigilància, no, Sí. O sí, sigui que us ho passar molt bé. Sí, molt bé. Els nens i nens de tercer us diran uns embarbussaments que no sabreu repetir. Un pam, dos pams, tres pams, quatre pams, cinc pams. En què tinc tete, tinc tan ton. M'han dit que jo he dit, que tu has dit, ho hem dit i que jo no he dit. Una gallina xica-tica-mica que m'acorda ballarica va tenir sis fills xics-tics-mics que m'acordi ballarics. Si la gallina no hagués estat xica tica, mica, que mica curta m'acorda ballarica no hagués tingut sis fills xics-tics-mics que m'acordi ballarics. Tot per casa que al ser massa grosso ja sóc el suc. Em pesa perquè no em pesa, si em pasés, no em passaria. I ara perquè no em pesa tinc pesada cada dia. Tinc tant de sang que de cinc tinc sol. Bota, picota, picotida, bota, aquí no hi ha bota, picotida, bota, no vam oblidar la bota. Per acabar el programa d'avui us farem el següent un seguit recomanat recomanacions per utilitzar internet i l'ordinador de, for de forma segura no volem que els hackers ens estafin les recomanacions són llegides pels electors del programa Adrià, Jana, Àsia de 6EA i el comentador per Josep comentades per Josep bé, que sóc jo mateix i són llegides pels locutors del programa Àsia, no passa res Bon dia, Jana. Bon dia. A veure, a quina és la primera que ens llegeixes? Tria una bona contrasenya. Ha de tenir almenys 12 caràcters i combinar lletres, majúscules i minúscules, números i caràcters especials, punts, comes, cometes, tres punts suspensius. No la donis a ningú. Recordem i esperem que la contrassenya és una part molt important i que ningú, ningú, ningú hagi triat abans. Segon el consell. Utilitza un pseudònim. El pseudònim és indi indispensable per protegir la teva privacitat. Tampoc has de publicar les teves adreces de correu electrònic o postal. Molt important, no doneu dades personals per internet. No publiquis mai la teva foto. Un cop a internet poden copiar, transformar i difondre àmpliament la teva foto. I no, podràs, i no ho podràs impedir, estarà fora del teu control. I no m'imagino que poden fer programes com el Photoshop. No parlis amb desconeguts. Als fòrums és fàcil xatejar, però qualsevol es pot fer passar per un nen. I pot haver-hi haver gent que vulgui fer-te mal. Recordem una cosa molt important. Recordem una cosa molt important. Uh, no veiem la cara que hi ha darrere una pantalla. Com que no veiem la cara, tant pot ser un nen com una persona adulta que et vulgui enganyar. Per tant, no publicar mai fotos per internet. Adrià, què ens has de llegir? No facis comentaris respectuosos. Atemptar contra la reputació d'algú per internet o per altres mitjans està castigat per la llei. I a més a més, atenció, queda per escrit. Per tant, si fas un comentari i queda per escrit, tenen totes les proves que els hi fa falta per incolpar-te, a part de ser de molt mala educació. Recorda que no ets anònim. Cada ordinador o telèfon connectat té una adreça IP assignada del, del, pel proveïdor de serveis d'internet, ISP en anglès. Això permet identificar l'abonat. O sigui, pensa que cada ordinador té com un DNI que permet saber qui l'ha comprat i seguir la pista en tot moment de qui ha publicat qualsevol cosa. No entris en llocs web reservats per adults, tot i que et sembli divertit, probable, probablement vegis imatges impactants que poden perseguir-te durant molt de temps. I tenim els sons. Recordeu que aquests llocs estan reservats per a durs. Aprofitem també per recomanar als pares i mares, avis, àvies, etc. que controlin el que els seus fills per internet. No amaguis un problema associat a internet. Si hi ha imatges o comentaris que t'inquieten o si es de tu, parla amb un adult o truca el telèfon contra l'assejament escolar. 9 0 0 0 1, -0 -1 -8. 0 -8 -0 -8 -0 -0. Recordeu que amagar els problemes no serveix absolutament per ler. Normalment es fan més grossos com una bola de neu. Hola, Àsia. Hola. Què ens has de llegir? No et descarguis programes o fotos. Poden contenir virus informàtics. Tampoc facis mai doble clic. En un document ajunt que tingui un nom acabat en eh, .piv.exe.com.bat.b-s eh, -e o .lnk. Bàsicament, molt important, no descal·legueu programes. No hem mai missatges no ver verificats. Ja Generalment, aquests missatges tan dif difícils solen ser rumorosos, falsos o informació difícil de processar. Aquests missatges creen de desinformació i s'aturen les xarxes informàtiques. Recordeu les fake news, tan de moda ara últimament. Sobretot, no propagueu informacions falses per internet i recordem també que no tot el que surt a internet és cert. No facis mai un clic en un enllaç de correu electrònic. Hi ha imitadors que es fan passar per altres per atreure cibernautes, a un lloc web, falsos a fi d'obtenir una contrasenya o un número, la targeta bancària. Sobretot les targetes bancàries. No m'imagino que poden fer els hackers amb les targetes bancàries. Ens poden buidar el compte corrent. Protegeix els teus disp dispositius. És indispensable tenir un tallafoc, un antivirus i un navegador d'internet al dia. I per navegar sense publicitat ni intrusions intru a, a la teva privacitat, instal·la un bloquejador d'anuncis. Us haig de confessar una cosa, jo encara no he aconseguit, això de la publicitat. No sé com s'ho fan, però sempre eh, enllacen amb els meus gustos personals. Però bé, important, sobretot pares, mares, recordeu, si veieu el vostre fill o ordinador, no ho deixeu sol davant d'internet, perquè és un món perillós, poeta de notícies falses i poeta de coses que els, que els hi poden fer mal. Controleu els vostres fills, instaleu un bon tallafocs, instaleu també controls parentals, etc, etc. I fins aquí el 17è programa de La d'Aire, el programa de l'Escola Barçol i Mates. Fins aquí 15 dies on tindrem un programa especial on veureu una entrevista o sentireu més ben dit una entrevista al defensor del ciutadà en aquesta santa casa que és l'Aio Pagafrugell. Txau!